Után a Viktóriát az ajton, letették a táskáikat és egymásra mosolyogtak. Mindketten egy igen fárasztó napot tudtak maguk mögött, de a fáradtság csak egy-egy apró lenyelt ásításban vagy egy nem odavaló pillantásukban tükröződött vissza. Viktóriának a szokásos napi munkáján kívül nem akadt mesélni valója, miközben a fiú szervírozni kezdte a vacsorát nem hiányolták a halkzenét vagy a gyertyákat az asztalról. Csak a két tányér a hozzávaló pohárral terítette be az asztalt. Kint már besötétedett. A házak között a nagy zajból lecsendesedő morajlás jelezte, aludni kezd minden és mindenki. – Szóval mi is az, amit olyan nagyon el szeretnél mesélni? – kérdezett először Viki, majd a szájához emelte a villát, azzal az egy harapnivaló falat ennivaló valamit készítettek neki. – Előbb halljam, hogy ízlik – – Mit is eszünk éppen? – Saját specialitás. Az alap egy kínai rizses, zöldséges hús. – Kicsit csípős, de azt hiszem, ezzel el kell felejtenem a fogyókúrámat. – Ezek szerint nem is olyan rossz? – mosolygott Nándor, és ő is neki látott a vacsinak. – Magattól tanultál főzni, vagy? – Annak idején, amikor apu főzött, mindig lestem. Aztán a végére egyre többet segítettem neki. Mire kész lett az ebéd, már csak annyit mondott anyunak, hogy ő csak segített, az elismerés az enyém. <gül> Jól lesegettél. Uh, szóval ma meg volt az első újraélesztés. Micsoda? És én nem voltam ott? Akadt meg a lány száján a falat. Na, nem úgy indult. Sima dekompenzált feladatnak indult. Mire odaértünk, már mehetett a munka. És? Mire odaértek a bajtársak, már nevetett az öreg. Nem volt egyszerű, de szerintem csak azon múlott, hogy hamarabb értünk oda biciklivel, mint a mentősök. Mennyit késtek? Nem sokat, de ha rájuk vára a kliens kifutnak a négy percből. Mire Nándor elmesélte pontosan a részleteket, nagyon lemaradt az evéssel. Neki még majdnem a fele a tányéron maradt, míg Viki leette a villát. Nagyon finom volt, köszi. Nem nehéz összerakni, legközelebb együtt csináljuk. Bevonultak a szobába a tévé elé. Igazából nem a filmet figyelték, de jó volt, hogy szól valami a beszélgetés alatt. A lány néha oda pillantott, ilyenkor egy percre megszakadtak a mondatok. – Képzeld, láttam ma hazafelé biciklis rendőröket – szólalt meg Viktória. – Merre? – A nagy ligetnél. – De ha láttál, már papagáj kerékpáron. <gül> nem a megszokott fekete ruhában tekertek, valami neonzöld mellén, polisz felirattal. – Nem értem a rendőrséget. Persze fontos, hogy észrevegyék őket, meg a láthatóság is, de nyugaton ez megoldott. – Sőt, ha jól tudom, a balcsinál is normálisan vannak öltözve. – Igen, talán megérjük azt a kort, amikor mindenki ad egy kicsit a feelingre is. – Nyúlt a poharához Nándor. – El kellene indulnom. – Pihennyit, nem foglak zavarni éjszaka. Nem horkolok, és nem veszem el a takaródat, ha akarod. – De holnap korán kell mennem, mert megyek be. – próbálkozott a lány egy kaján mosolyjal a száján. Nem baj, holnap én is megyek ki újra a város utcáira. Együtt kelünk, ha akarod. Kávét hozok neked az ágyba. Húzta oda magához Nándor, és gyengéden megcsókolta. Reggel, miután Viki elment dolgozni, Nándor Csabát várta, hogy ma is együtt mehessenek. Nem érzett fáradtságot. Már nagyon szeretett volna nyelekbe ülni, és lesni a telefont, hogy hová mehetnek segíteni. Sokszor töprengett azon, miként lehetne tökéletesíteni még a dolgokat. Mindenkésznek mutatkozott az induláshoz. A híreket hallgatva gubbasztott a fotelban, és borostás arcán a szakál kezdeményeket piszkálgatta. Hajnalban meg is jegyezte neki a lány aranyosan, hogy kicsit szúrsz. Élvezte, ahogy az ujai sercegnek a szőrszálak, de azt is, ahogy a lány figyelt rá. Végignézte a biciklina láncot, a fogas kerekeket, hogy elég zsírosak-e a tegnapi munka és kilométerek után, majd letörölgette a porta két Néhány Néhányszor benyomta a rugókat a kormánynál, a teleszkópon meg a nyeregrúdnál, úgy nézett ki, minden stimmel. Még a gumik maradtak a végére, amikor megszólalt a kaputelefon furcsa zenéje. Oda lépett és felvette. Igen, Csaba vagyok, jössz. Két perc tette fel a fali tartóra a készülék kagylóját, és felcsatolta a sisakot. Megigazította a tépőzárakat a kesztyűn, és kilépett a lakásból. Vállára véve a járgányt, léptekkel igyekezett le a földszintre, mire teljesen letelt a két perc, már barátja mellett állt. Szevas, kipiherted magad? Veled ellentétben én egyedül aludtam, mosolygott Csaba, és szándékosan megnyomta a mondani valója utolsó szavát. Jó, jó! Tényleg csak aludtunk, merre menjünk. Mit szólnál a belvároshoz? Indultak el igen lassan. Jó, tegnap is bejött, hogy közel voltunk a tűzhöz. Még kellemes idővel indultak. Kevés felhő ugyan biztosította őket arról, hogy nem lesz talán nagy meleg, de a nap egyre erősebben tűzött, minden reményüket elemésztve. Már eltelt pár nap azóta, hogy elindultak, mégis rengeteg ember nézte őket igen furcsa fejezéssel. Sokan mosolyogtak, de akadtak olyanok, akik megálltak egy pillanatra, és elgondolkodva figyelték, ahogy eltűntek egy sarkon. A kereszteződéseknél a zebrák mellett fiatalok tettek furcsa megjegyzéseket rájuk, de szóváltásig nem fejlődött soha a helyzet. Amikor messzebb távolodtak a házaktól, le egészen a folyó melletti kerékpárútakig, az ott kerekezők nyakatekerve keresték a magyarázatot kik, és miért öltöttek ilyesfajta ruházatot, és ugrottak nyerekbe. Persze az érdeklődő embereknek nem okozott nehézséget elmagyarázni, miért vannak jelen. – Nem rossz, de maguk is ébérért csinálják? Jött néha a kérdés, amire általában csak ennyi volt a válasz. – Minket nem fizetnek, önerőből és elhivatottságból segítünk. Persze akadt olyan ember is, aki nem kerülgette a forrókását, és csak annyit kérdezett. – Ha magokat éri, jönnek az igaziak? – Nem, hiszen mi is igaziak vagyunk. Válaszoltak mosolyogva és már gurultak is arrébb. Előfordult, hogy maguk a biciklis rendőrök állították meg őket, kérve az igazolványokat. Mivel semmi rendelleneset nem találtak, az elköszönés fele annyira volt hivatalos. Jó utat, és gyenge szol itt? lehajolt a vász közepére a helyezett kulacstartóhoz, és kiemelve az itatót, kortyolt egy párat. Fogyóban van az italom, ugorjunk be abba a kis boltba. Oké. Okay. Beírva az éjjel-nappal nyitva tartó a hűtőhöz lépett, Kivett egy rostos energiaitart, majd a pénztároshoz ügyekezett. – Csak ez? – nézett rá a pult mögül a fiatal srác, majd beütötte a tételt. – Igen, mennyi lesz? – van. Ti komolyan mentősök vagytok? – vette el a pénzt. – Igen. – Biciklivel? – Mi ez, a legújabb divat? – Nándor először nyelt egyet, hogy kikerülje a kioktató hangnemet, majd mosolyogva válaszolt. – Na, a divata segítés, akkor igen. – Na, nem azért, csak tetszik a dolog. A múltkor beesett ide egy cukorbeteg, hogy adjak neki valami édeset, mert leesett a cukra. Persze, mire a kezébe nyomtam, egy tasak szőlőcukrot elájult. – És? – Hát, mire ideért a mentő már magához tért, de eltelt vagy 15 perc. Szóval azt mondták, hogy defektet kaptak. – Gondolom nálatok ez max. néhány perc, még a legnagyobb forgalomban is. – Hát igen, persze attól is függ, merre járunk, de igaz, minket a forgalom nem akadályoz. – Magam is tekerek, nem kerestek embert? – tette fel a kérdést a boltos fiú, majd körültekintett minden rendben van-e a boltban. – Van valami egészségügyi végzettséged? – fordult vissza nándor. Nincs, de a jogosítványhoz elsősegélyvizsgát kellett tennem. Alapnak nem rossz, viszont nálunk nincs fizetés. Még. Gondolom, addig, amíg nem futtok. Bringázni szeretek, no meg tudok is. Tanulni közben is lehet. Figyú, add meg a telefonod számát. Tetszen nekem, beszélek a többiekkel és rácsörgök. Oké? Okay. Rendben, cserében csináljatok egy reklámtáblát, ide kiteszem. Gondolom, a szponzorvadászat még az elején tart. <gül> Ez jó. Na megyek, akkor majd hívlak. Ja, és köszi, lépett ki a boltból Nándor. Átöltötte a fújadékot a kulacsába, majd újra neki lódultak. Ilyen sokan voltak bent? kérdezett Rácsaba. Nem csak beszélgettem az eladóval, ránk van kattamva. Micsoda? Tetszik neki a bringásmeló, és ami fontos, hogy ingyen is beszállna. Ejüs? Nem, de ember. Szerintem rágjuk át a dolgot. Oké, amúgy nem lennék ellene. Nándor szemei előtt már a nagy munka és a későbbi bővítés képei zajlottak. Sosem gondolta, hogy emberek lesznek majd, akik maguk jelentkeznek hozzájuk. Sokan voltak, akik elbizonytalanodtak már attól a szótól is, hogy ingyen. Persze, aki még nem látott teleget a munkából, az csak a nagy egyenruhás biciklist vette észre, aki villoghat a nagy tömegben, mint egy hős. De mi lesz akkor, ha belecsöppennek egy nagy káoszba, és uralni kell a helyzetet? Egyedül nehezebb, de egy nem szakavatottal lehet sokkal nehezebb is. Visszaemlékezett egy szituációra, amikor egy kezdő sofőrrel ment ki egy nagy balesethez, és a srác körbe-körbe szaladgált a kocsi körül, hogy most mi lesz. Persze nem volt lehetetlen a feladat, és sikerült is lecsillapítani a bajtásat. Utólag még nevetett is rajta az ember. De akkor egyszerre kellett megállítani, és feladatra ösztökélni a társat, és ellátni a sérültet, meg segélykocsit hívni. De akkor is sikerült. – Te, figyelsz rám! – szólt rá Csaba és megállította a két kerekült. – Hogy? – Ma nem lesz időm hatig tekerni, mert… – Nem gondol, hogy az órát nézem. – Megcsördült Nándor telefonja. – Ó, füleimnek, nyomta meg a hívásfogadás gombot. – Nándor vagyok, tessék! – Szia, Nándikám! Pisti vagyok! Kevés fuvarom volt, gondoltam kicsit, hallgatom a mentősök adóját. István Nándor egyik beavatott taxis barátja gyakran ücsörgött a volám mögött, egy-egy utasra várva valamelyik téren. – Na, neki mi? Mi van? – csillant fel a fiú szeme, és mutató újját a magasba emelve jelezte Csabának, hogy érkezik a munka. – A török ugrató úti nagy áruházban valaki eldobta magát. Most kértek hozzá kocsit. Messze vagytok? Nem nézitek meg? – Kösz, már indulunk is – tette vissza az ővére a készüléket, és tekerni kezdett. – Gyere! A török ugrató úti áruházban valaki összeesett. – a kocsi már elindult, ha át tudunk vágni a székháznál, meg a téren talán megelőzhetjük, kiáltott hátra a barátjának, és nagyobb sebességfokozatba kapcsolt, hogy gyorsabban tudjon hajtani. Agyában látta, hogy a kocsi kényszerű kerülő útra tér, mert az áruházhoz nem lehetett átvágni a teret, csak a körúton keresztül, ahol ilyenkor nagy a forgalom. Persze a sziréna, meg a kékfény sokat jelentett, de a sok kocsi között nem egyszerű manőverezni egy nagy autóval. – Nem lesz gond, a villamos is sokat jár, nem tudnak a bajtások rátérni a sinekre, mert egymást érik a vonatok, nyugtatta Csaba, aki legalább olyan gyorsan gondolkodott, mint tekert. – Mennyi idő telhetett el a riasztás óta? kérdezett rá Nándorra Csaba, majd beérve őt már egymás mellett nyomták a pedált. – Kb. másfél perc. Gyerünk, már csak a téren kell túljutnunk. – Ez bizonyult nehezebbnek. A nagy szobrokkal díszített téren rengeteg turista bámulta látnivalót és hallgatta az vezetőt, aki hol magyarul, hol az idegenek nyelvén oktatta és mutogatta a dolgokat. Nem volt mit tenni. A tér lépcsőin kellett folytatni útjukat. Egy pillanatra megálltak a lépcsősor tetején, majd egymásra, aztán a mélységben néztek. – Akkor most Rock'n'Roll! indult el Csaba előre. A biciklik a rajtuk utazókkal együtt rászkodtak. Itt a lengés csillapítók keveset tudtak segíteni, mert mire bemozdultak volna a rugók, már a kerekek elindultak az újabb fok meghódítására. Leérve, nagy levegőt vettek, és átsúhanva az áruház oldalára, a parkolónát szallomoztak tovább. Nem sok autó pihent a tulajdonosára várva a helyszínen, így hamar odaértek a főbejárathoz. Hirtelen fékezéssel megálltak, és letámasztva a bicikliket beléptek a fotocellás ajtókon. Nándorban megfagyott a vér, amikor az orra elé lépett egy ismerős arc. Egy olyan arc, akire nem számított. A vezető mentő tiszté. Jó napot, Nándor! Hová ilyen sietősen? Állította meg őket a tiszt, aki maga is rettenetesen meglepő kifejezéssel kapta el az éppen beeső embereket. Képtelen volt a helyzet. Úgy hallottuk, hogy… Maga nem Szabin van? De csak valaki azt mondta, hogy van itt valaki, aki rosszul lett. A vezető mentőtiszt elmosolyodott. Egy kicsit magorva tekintettem megrázta a kezét. Nincs rosszul senki, csak próbariasztást végeztünk. Fucsa, hogy maga ezt hallotta, és csak nem biciklivel. De igen, önszorgalomból segítünk. Ja, a kollégám, kis Csaba, mutatta be a társát. A mentőtiszt szürke öltönyben egyik kezét lazán zsebre dugva állt, és miközben a másikkal kezet rázott, az óráját leste. Látom, nem tett le az ötletéről, Idáig nem panaszkodhatunk, a múltkor is volt egy esetünk. Hallottam, nem mondanám, hogy örülök neki, de gratulálok. Nándor meglepődött az elismeréstől. Azt viszont a maguk javára szól, hogy már három perce itt vannak, a bajtársak viszont csak most be a parkolóba. – Sok ellátandó feladatuk van? – kérdezett vissza a tiszt. – Akad, de mivel kevesen ismernek még minket, nem szakadunk meg, de minden kezdet nehéz. Közben megérkezett a kocsis csapat. Miután meglátták a főnök arcát a bejáratnál, arcuk elkomorodott, és az idősebbek már sejtették, hogy miről van szó. Idegesen összenéztek, és a köszönés után átadták a menetlevelet. – Ez rendben van, fiúk, jó volt a kivonulás. Mi tartott ilyen sokáig? Beugrottak a körúton egy csehóba? – Nem, nagy volt a forgalom. – Nos, a dolgok jobbak is lehetnének, viszont Nándoréké az elismerést. Számomra nem elfogadott a maga biciklis stílusa, fordult oda Nándorékhoz, de alá kell írnom, hogy gyorsabbak voltak. Köszönöm, felelt kicsit idegesen a fiú, de ugyanabban a pillanatban ki is húzta magát. Büszke volt a helyzettől, és ha a tiszt nem is ismerte be, de az arcáról leolvashatta, hogy ezt a csatát most ők nyerték meg. A biciklis egység. Nem folytatódott a beszélgetés, mindenki visszaindult a munka irányába. A mentősök szótlanul minden csodálat vagy megvetés nélkül nyugtázták, hogy mire mentek ki. Csabájék pedig úgy érezték, hogy megint bizonyítottak valamit a főnökség felé, és ez elégedettséggel töltötte el őket. Nem számítottam erre, lépett a pedára Nándor. Hát erre én sem, de azért kikerekedett a főnököt szeme, hogy hamarabb odaértünk, mint akiket megvizsgált. Igen, de hallhattad, másról is tud. – Az sem baj, valahol ez is célunk, nem? A másik csak bólintott, és miután maguk mögött hagyták az áruház parkolóját, ismét a forgalomba vetették magukat. – Ha több helyen lehetnénk szétszórva a városban, talán több lenne az ellátható meló is, nem? Áltak meg egy parkban, és letámasztva két falatozni kezdtek. – Valószínű, csak még így sem szakadunk meg. – Na jó, azért nem is panaszkodhatunk, az elmúlt időben volt munka, Csaba kicsomagolta az otthon készített szendvicsét, és beleharapott. – Taníts meg pipázni! – nézett rá Nátor. – Micsoda? – Jól hallottad. Taníts meg pipázni. – Olyan jó, ahogy csinál. Nagyon tetszik az illata, meg nem is olyan lehangoló, mintha egy cigire gyújtanék rá. Csabának megakadta falat a torkán. – Te, aki utálod a dohányzást? – Igen, ez valami más. – Kicsit tekintét parancsol, és észrevettem, hogyha melletted vagyok, furcsa, de fantasztikus ötleteim, gondolataim jönnek elő. Ezt nem lehet megtanítani. Segítek neked választani a vásárlásnál, de szerintem az a jó, ha magadtól jössz rá az ízére. Nekem sem segített senki. Néhány tanuló pénzem vett, pippantás után kialakult. Például, hogy mennyire kell megtömni, meg hogy hogy fújt a füstöt? Engem. Rá fogsz zönni, hogy az sem jó, ha nagyon megtömöd, mert behorpad a homlokot. Ha gyengén teszed, nem ég rendesen. És szűrővel jobb? Ha te hegyi levegős tűződnek ajánlom. Akkor este, mielőtt lelépsz, ugorjunk be a boltba. Szeretném ma elkezdeni. És Viki mit szól majd hozzá? Lépett a kukához Csaba, és kidobta az összegyűlt alufóliát. Nem tudom, remélem nem haragszik meg érte. A legrosszabb esetben elítéli, és ha akarja, nem is folytatom. Nem lenne jobb a vásárlás előtt tisztázni ezt. A jó pipát akarsz, az nem olcsó, és letenni egy több ezer forintosat, nagyvétek. Talán megöröklött, ha a sors majd úgy kívánja, nyugtatta Csabát. Kihajtva a parkból lassú tekerésbe kezdtek.